Ніде присісти. Аж діть потяга цілу ніч. Дарія Олександрівна передумала. Ніж тут під хвижею в калюжах катуватися, чи не ліпше знов перебути на складі? Там хоч присісти з дітьми можна в схому місці і трохи подрімати. Ні, мої пташенята. Ходім до соснинок. Заснемо в затишку. Там краще, мамо. Краще. Згодились малі. Побрела до складу і їх попереду прокралася у двір. Були зміни. Частину пиленого лісу прибрано, а нового привезено і скинуто навпроти воріт. Солома розтрушена по вчорашніх слідах. Добра знахідка. Трьох назбирали її досить, щоб помостити в закутку, який, на щастя, зостався нерушений. Знов прищулились. Пожували малясників і схилилися на сон, вбираючи голови в плечі, і, тулячись докупи, мов пернаці в гнізді. Спалося спокійніше, ніж учора. Але кволість від виголодження була така, як недуга. Вранці ледве змогли встати з місця. Здавалося, пропадають. Голови йшли обертом, і в шлунках холодив і пік якийсь нудкий, ніби струйливою лихоманкою біль, що нищив життєву снагу і мучив душу. Очі ледве бачились. Вже сіріло. Бездомні, виходячи з свого притулку, бачили, що сторож коло самого перехрестя з кимось розкурював. Мабуть, примічав, що жінка з дрібними дітьми ночує, але не виказував нічого. Ще й соломи накидав по їхніх слідах, нехай візьмуть, буде тепліше. Чи таки не бачив? Якщо бачив, то мовчав, бо звільнить начальство, коли взнає про дозвіл на ночівлю для селянських душ. Вони ж змучені, Минали чергу, де під смертною напастю люди, Стративши добрий образ свій, Роздражненими юрбами рвались по хліб. Катранникам не сила на ногах триматися. Діти туманіли і вже не бачили, куди йдуть, Мов почаділи страшно. І мати думала собі, це вже смерть дивиться. Зарані прибули на вокзал. Навколо старі і малі, чоловіки і жінки у неуявивому лахмітті і худії, ніби викопані з могил. Лежать і сидять, оточивши будинок, як мурав'ї пень, і розкидавшись по брудному бруковинню та в скверику навпроти, між обламаними деревцями. Морозна земля і сніг, закриті людьми, що з них поволі відходить життя, заставляючи, як свій огнений слід в їхніх душах, нестерпну муку. Притма схопився рух. Та шуповільний, окремими постатями коло чуми. Вони підводилися, і тіляли кроки в одному напрямі, потім пристали на вій з круга. Зібрався натовп до сарайчика, біля вокзальних майстерень, покинутого і стемнілого. Крізь широкі двері давно відчинені, так що порога не знати під снігом. Видно, як висить на мотоцьку селянин середнього віці. Недалеко від його ніг тіріє торба. Два пасажири, Чисто, але невиставно вдягнені, Відійшли від самогубця до чорового станції. Що стояв на пероні? Повісився чоловік, кажуть йому, Там, за райчику, щось треба зробити. Черговий мовчить, мов глухий. Коли ж вони повторили звістку, Тоді стиха їм відповів. Слухайте, чого ви хочете? Це тут щодня діється. Щодня підбираємо неживих. А щоночі хтось дітей викрадає, з тих, що сплять під дверима. Навіщо викрадає? Вимовити страшно. Тут десь є така м'ясорубня. А де, ніхто не знає. Туди і дорослі попадають. Бережіться самі. Я теж не певен, чи завтра стріну потяг. Пасажири опустили голови, і мовчки відійшли від чергового. Яка не була зморена і затерпла Дарія Олександрівна, стоявши недалеко. Її ніби огнем в серці вдарило від тих слів. «Не відступайте ні на крок від мене!» З розпукою зашепотіла дітям, стискаючи їхні холодні пальчики. Смертно змучилася. Навіть торбина хоч порожня, тільки з рештками малясників, пляшкою води і рушником, стала вагою, мов камінь накочений. З машин рвалася пара і шепіла. Дим тягся, розточувався колоччям, Їдкий дим від залізних істот, що загадково пересвистувалися по блискучих лініях, брязкаючи, скригочучи, висвистуючи у відповідь на сурмлення і помахи прапорцями.